Ránko, ráno, ránečko, kde je letné slniečko? Zima zúri za oknom, stupne klesli pod nulu. Darmo hádzem do hrnca zamrznutú fazulu. Volám teda o pomoc cez zavreté okienko. Teraz, keď sa končí noc, potrebujem do pece aspoň jedno polienko. Na oplátku ponúkam prvé správne slovíčka. Zapíšte si, prosím vás zamrznuté vajíčka. Takto krátko po šiestej znie to ako capina, no ponúkame slúbené. Maratón sa začína. <sík> Je teraz tak, za oknami máme január roku 2026 a aj sa ako január k nám správa, hovorí sa, že poctivého neozjaba, ale ono to bude určite ešte trošku o inom. V každom prípade ohlásené naplňame a desiatý deň stále ešte čerstvého roka Končí najdlhšiu prestávku medzi maratónmi zdravia, pretože ten predchádzajúci zmetu mali a je to neuveriteľné pred dvomi rokmi, dvomi mesiacmi a približne dvomi týždňami a takto v deň, ktorý je oficiálne medzinárodným pre tulene, uškatce, tzv. v Čechách, že alebo velryby naplňame aj to legendárne zvolanie Juliusa Cezara, riek, cez rieky Rubikon, keď sa dostal, alebo cez rieku, tak vyslovil, že kocky sú hodené. No a týmto sa vtedy začala jedna z občianských vojen, ale pozor, ešte v roku 49 pred našim letopočtom, ale údajne teda 10. januára. V Londýne v roku 1863 sprístupnili prvé metro na svete v roku 1914 objavili v Gbeloch a aj navrtali prvé ložisko ropy na Slovensku a buďme radi, že nebolo veľké, lebo by sme sa museli dnes báť o prezidenta. No a v roku 1992 došlo k takej netradičnej nehode pri ktorej sa do oceánu prevrátil kontajner, ktorý vám viezol gumené kačičky. Približne 29 tisíc ich tam bolo a tie potom začali brázdiť Svetový oceán. Od pobrežia Číny sa vydali k Aliaške. V roku 1995 zamrzli v Arktíde, kde boli potom niekoľko rokov uviaznuté. No a v 2000 v ľadových kryhách doplávali k Islandu, kde sa opetovne teda všetko roztopilo a v 2001. sa nachádzali v oblasti Severného Atlantiku niekde tam, kde sa potopil svojho času aj Titanic. No a táto cesta ka Kačičiek pomáhala vedcom pochopiť podrobnejší mechanizmus pohybu vody vo Svetovom oceáne. Inak v roku 2007 bola do Guinnessovej knihy rekordov za najrozsiahlejšiu zbierku kačičiek. Vtedy ich mala asi 2500-2600. Zapísaná istá Charlotte zo Sietlu. A o tri roky neskôr to už mala 5240 kúskov a je také podozrenie, že chodila a zbieral práve tie, ktoré plávali po mori. Možno sa s nimi aj kupa ale nechajme kačičky kačičkami ja tu budem mať dnes a mal by som tu mať dnes dvoch káčerov ale zatiaľ ako tak pozerám okolo seba mám tu len jedného no alebo že... kačer Donald ne? <laughs> Mickey Mouse áno <laughs> Mickey Mouse a ešte nie, niekde motka. ani nie je zastihnuteľný normálne mám vypnutý mobil áno no, no, tak nevieme veď tak Michal je bohem a je v čase takže niekde sa brúsi po krajine to je to, čo napríklad je dôležité a podstatné, že aj prečo máme taký možno prestávku, lebo tých aktivít ja som mal v poslednom uh, roku, dvoch. Školopovinný ste boli. Áno, som bol školopovinný, uh -huh. takže mne sa, keď som to nedal na začiatku roka, čo uh, ten január je taký ešte voľnejší, taký rozbehový, ale ten... Ostá... Prečo búcham po tom stole? Prečo? To, nemám lyžičku v ruke, ale to pán Sovák takto čakal na svojho syna vo filme Marečku podejte mi pero na začiatku a chcel hneď do ruky vysvedčenie. No, tak. Kde je to vysvedčenie? Lebo nebude ani raňajkovať tento človek, ani obedovať. Aj, ale to nebolo povedané, že, že mám do vysvedčenie. Aj. Takže keby bolo, tak, tak ne, to nakľúšem. Na, na, na, na ale počítal ale... som, že sa príde pochváliť. Veď som sa chválil. No vrem, tak áno, myslím, ale vraci. zatiaľ to je všetko v rečiach. Ja to nemám na papieri. A ja... keď nevidím na papieri... Na papier, papier vám vytlačím akýkoľvek. Už vytlačili. <laughs> to znamená, aj, aj toaletný papier môže byť, že... Áno, taký jemný. Mm -hmm. No, ale zoberme si, že... A si zoberte, že nie je to a zimný, ale to a toaletný len. Teraz by sa práve to a zimný hodil. Áno, áno, veď to je záhada, že prečo e, sa niektoré veci volajú tak, ako sa volajú. Mm. A keď do toho teda nejakým spôsobom vstúpime a začneme hneď tak zľahka filozoficky, že väčšina ľudí povie, že oni sú slobodné bytosti. A ja hovorím, ako chcete byť slobodné bytosti, keď reálne máte je dneska dokázané, že do 35, do 35 rokov my sme čistý Metrixový program. Do tohto veku sa nám väčšina vecí ponahráva do systému. Čiže zoberme si, že naš, naše telo, mysel je ako počítač. Čiže tá mysel sa tam nahrajú určité informácie. A teraz keď sa spýtate človeka, ktorý sa bije do hrude, že viete, ja žijem v prírode, so s ľuďmi, či... S so, so, so zvieratkami. Na mňa Metrix nemá dosah, ja vravím, akože nemá. Veď keď ho máte v hlave, vravím, tak vy povedzte, prečo toaletný papier je toaletný papier. Prečo to nie je napríklad, čo ja viem, hygienický papier, lebo veci robím hygienu, ale prečo je to toaletný lebo čo, že toaleta, že čo umývam to z toaletu s tým? vedia ja si utieram iný otvor, nie je toaletu s tým. No, vidíte, to, aj to je toaleta. A prečo sa toaleta volá toaletou? Čiže zoberme si, že my á, 95% slov, ktoré máme, my ani vôbec nepoznáme význam toho a slova. A kto to vymyslel hlavne? No a hlavne, niekto to vymyslel a my ako dieťa sme sa naučili, že prišla maminka ocinko a povedali, toto je pero, toto je toaletný papier. Toto je červená farba. Toto je červená farba. A to, s tým toaletným ste mi pripomenuli t ten príbeh z toho... Uh, čo, čo ste mi raz posielali, čo ste pustiali do relácie, že vždy sú na to dve možnosti. Áno, to bol Václav Vidra. Áno, že buď ma odvedou alebo ma neodvedol. Ano. A keď ma odvedol, tak sú tam vždy dve možnosti. <laughs> buď ma pošľú na front, alebo ma nechajú tuto. A keď ma pošľú na front, tak isto sú tam dve možnosti. A... Buď budem zákopov, alebo ma majú do tohto. A nakoniec to skončili, že buď ma... Pri toaletnom papieri. Áno, že... O, buďme budem na pánskom, alebo na dámskom. Áno, a keď budem na, na dámskom, tak je to ešte dobrý, ale, ale keď budem na pánskom, tak, je to, úplne. tak je to úplne v vtedy. Takže to sa ospravňujeme za ranný budíček, ale objednali ste si ranný budiček, takže tu je slobodný vysielač. Áno, je tu Peter Planeta, je tu Peter Kršiak, chýba nám tu ešte tretí element, ano. aby sme tu boli ako traja zamrznutí králi v tomto čase. Nie, budeme teplí králi. Tak... Až takto? No veď už sme boli hocičo, takže prečo by sme nemohli? Ďakujeme byť? za dary, ktoré ste priniesli. Už mám čo konzumovať. V podstate ešte ste niečo tam nechali v predsienke. Ano, áno, veď tak je jasné, že ja, ja som napríklad už včera vyrážal, takže ja som dneska spal v Bystrici. Preto ste tu tak rýchlo? No, ale aj minule, keď sme začínali, tak keď ste tu bol, boli na, čas. na Takže čas, ja si urobím vždy rezervu. A myšlienka vtedy neomeškala. Teraz niekde zamrzla. Ale tak ono to je o tom, že keď sami seba poznáme, čo dneska budete samozrejme, mať možnosť sa zapájať, samozrejme budete môcť priamo písať, že budeme zodpovedať veci, ktoré potrebujete zodpovedať, ale. Celá ako keby tá podstata je, že keď človek sám seba spozná a ja tie posledné roky, čo som mal kurzy, tak som išiel zase do väčšej a väčšej hĺbky, takže ja keď dnes komunikujem s ľuďmi, tak ja sa vôbec ani nezaťažujem tým, čo sa prírodzene deje alebo nedeje. Ja som není ako keby v realite toho, že by som sa teraz nejako zaťažoval, že Michal Meška lebo... A mňa to nezaťažuje, zatiaľ však máme čo jesť, to je dôležité. Áno, no ale keď budeme začínať budúci maratón no tak sa dohodneme, že keď príde, kto príde neskoro tak... Kliky. Tak vždy je donese nejakú dobrú flašu, niečoho. No ešte, A, že to mám tak kúsok. Áno, no ale to je jedno tak vy tak isto, keď má začať relácia tak si potrebujem veci pripraviť musím si pripraviť uh. techniku že to nie je vysielanie nie je o tom, že ja prídem, zapnem jeden gombík a vysielam. Tak musí sa človek na to učesať napríklad. Jasné. No, vy ste, vy ste, dneska, dneska sa mi zdalo, že fakt ste nejaký trošku iný. A, vy, a vy ste hodinu... To vštihlejší? Hodinu, ho, hodinu ste sa česali. No určite, leštil som to. Áno, takže mňa, mňa to tak zaskočilo v Remsi, že niečo fakt je divné dneska, také, že nové u Petra. Áno obchádzal a... ma túto, trikrát bol v aute. Máli <líž> <líž> veľké dodávku, máte so sebou dnes. Nie, nie, tak... Je to, to ste zmestili do malého? Jasné. Veď no. Ja na to, aby som, keď aj vozím tovar, tak mám pasatá, takže to má veľký kufor. Uh -huh. Takže tam viem... Jste a... pasáter Oudec. Áno, som pasáter. Tak Dobre, že... tak poďme sa pozrieť na to, čo by tu zhruba poslucháča mohlo postretnúť. Budeme ponúkať vždy indície, tak ako to máme vo zvyku. A jednou sme už začali. Jedna už bola spomenutá, to pre tých, ktorí boli naozaj ranné, vtáčatá. Takže budeme vidieť, že... A uvidíme, t... že kto trafi túto indíciu A budeme vidieť, kto bol úplne od začiatku. Áno, tá by mohla byť za dva body. A keď budete mať tú indíciu, tak tá bude veľmi dôležitá pri konco sumárnom uh, hodnotení. Pri, pri zúčtovani. Ako, ako to je vždy v živote, že, že keď čokoľvek robí, tak vždy príde nejaké zúčtovanie. Ja som zvedavý hlavne, či ju tam aj počuli. Hej? Že či či teda si uvedomili, ktorá je to indícia. Veď, veď ste to aj, aj povedali. Vyraznil som to trošku. Takže budeme postupne ponúkať aj ďalšie, aj tzv. žolíkov pre tých, ktorým napríklad niečo bude chýbať, tak keď budeme toho žolíka, tak ten bude nahrádzať aj niečo, čo prípadne nemali zapísané. No a čím viac tých indícií, tak tým budú možno mať šťastie pri našom žrebovaní, respektíve odmeňovaní. Máte niečo špeciálne pripravené? No vie, tak tým, že my máme v Bratislave predajňu Planetu Natur uh -huh. a, a máme... končí vám záruka s niektorými tovármi, tak... Áno, presne ste to trafili. To znamená, ja vždy... Ten, tí maratóny robím preto, aby, aby som si sa... Aby si vyprázdnili sklady. Áno, aby som sa zbavil pozaručného tovaru. <laughs> takže, milí poslucháči, musíte sa veľmi snažiť, takže, lebo... <laughs> Ani sa nemusíte, lebo je tam toho veľa. <laughs> no, no áno, ale tak zoberte si, že... A poslať uh, akýkoľvek doplnok ja nebudem im posielať, čo ja viem Lizatko za 30 centov to nie. znamená, ja posielam keď teda posielam tá, alebo keď niečomu niekomu niečo darujem tak vždy darujem veci, ktoré majú nejakú hodnotu, že to nie je niečo že Lizatko za 30 centov je ale... to nič bežné zkrátka nebude to nič bežné, to znamená to vždy budú veci, ktoré sú doplnky a majú tým ľuďom pomôcť a tá cena sa bude hýbať od 10 eur vyššie, čiže to nie sú veci, ktoré sú že také, že si poviem, že ako klasika je, keď obdarovávajú ľudí takže ich obdarovávajú nejakými keď idem gratulovať niekomu, tak poviem, a otvorím si skrinku ano. a tam mám bombonieri. To čo som mi... dostal minulý rok. Tak... A teraz niekto si ani nevšimne a nepozrie spotrebu, <coughs> lebo ten niekto tomu možno donesie bombonieru, ktorá máme. A dokonca ešte keby to, že čas, ale ešte tam je aj venovanie. Viete? No, no. A to, čo ste dostali vy, že Milému Petrovi tak dáte Janke alebo Joškovi. No, alebo alebo s dáte, že si neskontrolujete ten papier, ktorý tam na tom vysí a vy si teraz dostanete, že to, toto sú ľudia, ktorí keď sú vedomi, tak oni nájdú. Uh -huh, no, preposlali darček. Uh -huh. Samozrejme, preto keď sa bavíme o darčekoch, tak človek, keď má niekoho nejakým spôsobom odmeniť, a aj keď ja som doniesol napríklad vám darček... Áno, ďakujem. To... Coca-Cola-gen som dostal. Áno, tak, tak som premyšľal, že aha, viem, čo má teda Peter Kršiak najslabšie, viem, čo mu do, robí dobre, viem, čo má rád. A čo mi robí dobre? Čo vám robí dobre? No, znovu, usmev a radosť vám robí a, dobre. Áno, tedy, áno, to sú stavy najkrajšie. Takže preto aj dnešný maratón keď sa teda bude hať, tak samozrejme, tí, čo nás po počúvate, tak budeme chcieť, aby ste sa zapájali, samozrejme môžete písať otázky, ale to, čo je dôležité, viete, že my sme taká normálna dvojica. Ano. Jeden je trošku múdry, jeden je trošku vtipný. Obaja ošvyhnutý. Takže uh, aj z vašej strany budeme očakávať a samozrejme budeme aj odmeňovať takých, že kreatívnych vtipných, čiže musí to byť kombinácia nás dvoch, lebo keď niekto, čo ja viem, pošle nejakú básničku a, a bude to zaujímavé, samozrejme, to, čo vymyslíme, vymyslíte, necháme na vás, ale budeme sa snažiť presne a teraz tá úloha je, že začína nový rok, ľudia si dávajú predsavzatia Chcú urobiť nejakú zmenu v živote, no ale celá tá podstata je, že aby sa každý v podstate zamyslel, že ako vyzeral môj minulý rok, a ako vyzerá tento rok. Som lepší človek, uh, funguje inak, premýšľam inak. A aké mám plány, lebo my všetci si dáme predsa vzatia, ale tým, že máme nahraté tieto metrixové programy, tak keď Mám kamaráta, ktorý cvičí s ľuďmi, tak on hovorí prvý mesiac január do polky februára, to je plnka. Áno, A, a, potom, a potom je to tak ako celý rok, že v podstate tý, to, to načenie, to rozhodnutie toho človeka, že toto chcem zvládnuť, sa z niekde zrazu vyparilo a tak je to so všetkým, čo človek robí. Čiže keď si vyberiem nejakú cestu, tak ja potrebujem mať vedľa seba niekoho, keď viem, že som takýto, čo ja viem, motajúci, alebo nemám dobrú výdrž, alebo odkladám veci, no tak sa treba dohodnúť s niekým, kto proste neodpúšťa, kto ma bude strážiť, aby som dosiahol nejaké výsledky. Takže aj tento maratón, samozrejme každý maratón, sa nesie v nejakej energii, no a tento maratón máme nastavený tak, že sa budeme venovať, že telo, mysel, duša, čiže lebo naše zdravie je o tej rovnováhe, že telo, mysel, duša, takže my no. budeme okolo tejto úrovne dneska do večera sa baviť, filozofovať, a aj na základe toho ja som teda pozval a oslovil rôznych zaujímavých hostí, aby sme tieto tri úrovne naplňali. No a samozrejme hostia, ktorí sú tam, sú hostia, ktorí majú eh, XX ročné skúsenosti v tých daných oblastiach. Ono je pekné, že to tak rozprávate, lebo budú aj dámy a keď sa povie o dáme, že má veľké skúsenosti, tak by sme potom prezradili, že je už trošku akože skôr narodená. Hmm. No, no, no. <laughs> Ale keď poviete, že majú len XX skúseností tak je to ešte také celkom pekné pre ne. Ale zase je to len o tom, že aký tam mám nahratý program a s čím si ja prepájam. Lebo uh, Tie posledné kurzy, čo som robil, tak tie boli v, v, intenzívne zamerané na mozog, ako funguje mozog, ako fungujú naše neurodráhy aké tam programy sa vytvárajú. A samozrejme, ak my máme zranenie niekde a vytvorenú dráhu, že ty si není pekná, múdrá, nie si schopná, takže ženy, ktoré počujú o tom, že budeme mať dneska hosti, a oni budú počuť, že tu je žena tak si povie pán Planeta je nejaký zameraný na chlapov prečo on nepovie, že budete mať hostov a hostky a, a prečo to ťahá do toho mužského, ale veď to je úplne jedno že keď by som povedal, že budeme tu mať dneska hostky, tak pochybujem že chlapy sa budú úražať na to že mm. som ich predstavil Ešte že. možno sa budú smiať na tom áno Niektorí sa usmejú, ale samozrejme tí, čo majú zranenia, čo tam majú vytvorenú neurodráhu, lebo ten mozog funguje presne tým spôsobom, že ak sa priblížim k tomu zraneniu, tak v podstate tie neurodráhy sa takto prepojú, ako keď elektriku, keď väčšina ľudí elektrike rozumie, že vie, že máme vedené nejaké káble. Takže trasie? A že trasie. A keď chcem zapnúť svetlo, tak v podstate, keď šťuknem na ten vypínač... To je jednoduché. Tak sa prepne uh, tie káble mm. a v podstate ten, tá žiarovka začne svietiť. A takto to funguje aj v našom mozgu. Že keď uh, sa priblížite k tomu nejakému uh, programu chybnému, ktorý tam máme na a vytvorenú neurodrahu, tak ona sa zopne a, a tak, takto... A zasvietí to. Áno, a takto sa to poprepája so všetkými tými situáciami. Čiže tá osoba si povie mne 20 krát manžel povedal, že som kráva, že som lenivá. Otec mi povedal, že nikdy v živote nedosiahnem. A teraz niekto, kto to vôbec ale vôbec tak nemyslí, len uh, úsmevne niečo povie, alebo sa môže nechtiac pomýliť, tak jej sa to zopne a teraz tak, a teraz príde Útok, že keď ten človek je energeticky slabší, tak príde do toho útok. Lebo môže sa stať, že stretnete niekoho, kto má aj objektívne povedané nejakú bolesť na duši, ale vy nepoznáte tú bolest, neviete o nej a trafíte ju niečím a on sa môže postaviť na zadné a bude nepríjemný, aj keď by ste to aj vedeli, tak to nepoviete, len to neviete. Tak... No jasné a hlavne... Čo ja mám, čo so zranením človeka, a keď sa bavíme o tom nastavení toho metrixového mozgu, tak si zoberme, že je dokázané, že my si sme schopní si zapamätať tak 1200-1500 tvári. To znamená, a tie, keď sa nám naplní mozog... S tými obrazmi, tých tvári mm. ľudí. A samozrejme tie tváre ľudí sa nám prepájajú s vlastnosťami tých, toho človeka. Čiže keď ja stretnem, čo ja viem, piatý človek v mojom živote je babka, ktorá je veľmi nepríjemná. Až piatý? No začína to mamou, lebo to je prvý človek, ktorého pri vstupe do života zvykneme vidieť. Nemusí, môže to... Ja keď doktor, ste, doktor, Keď ste ano. v nemocnici, tak tam sa uh, vidíte nejakého pána. Doktor, sestričky. A, sestričky, takže si zoberte, že plus minus máte nahratých uh, 10-15 ľudí, keď ste, keď ste sa narodili v nemocnici. A teraz záleží, tá vaša, ten váš mozog si prepája tú tvár s tým doktorom. Halo. Čiže ak ste mali napríklad ako dieťa náročný pôrod a doktor bol nevyspatý, Ma, a, mamina mala a, v podstate zvláštne reakcie, tak on na ňu podráždenie reagoval a teraz keď to dieťa vidie, tak prvá vec vidí toho doktora, vidí tu tvár toho doktora, uh -huh. vidí a, ako sa na, na to dieťa pozera a teraz ja si to zapametam a teraz ja stretnem o 30 rokov niekoho, kto má identicky podobnú tvár, že není to nikdy, že je uh -huh. ale tie obrysy tváre sú základ Už to máte v pamäti? Už to máte v pamäti. A, a nedá no, sa to... Viete, on sa celý čas pozera do tej skadevy vychádzate. No, <laughs> no. A nemusí ne... už byť nadšený, keď to vidí po x, T krát. No jasné, že nie. Takže, ale keď dokončíme tie tváre, takže nám sa to celé poprepája a pritom tá osoba môže byť normálne milá, no. šarmantná, ale vy poviete, tento človek je mi nepríjemný a potrebujete nejaký čas, kým tú tvár si priradíte, že dobre, Vždy tam mám na hratu, že takíto ľudia sú nepríjemní, ale tento človek je mi príjemný, je môj kámoš uh -huh. a zoberme si a my budeme hovoriť o tom, že sme slobodní, no nie sme, lebo to by sme sa museli narodiť e, doma, e, museli by sme sa narodiť v okolí milujúcich e, r, ľudí. A tí milujúci ľudia by mali mať vyriešené všetky svoje traumy, uh, mali by mať prepísané tie staré programy, ktoré im nahrali rodičia. To znamená, to je tak veľký proces, ktorý je ťažko zmeniteľný. A preto väčšina ľudí musí tak veľmi veľa na sebe pracovať. Mm -hmm. A samozrejme aj niekedy... 10, 20 alebo 30 rokov nezabezpečí, že ten človek v 50 je plný síly, vitality a ja tým, že ľudí už poznám za tie roky, tak aj nedávno som mal jednu a, pani a v podstate tá pani bola milá, bola pekná, ale z numerológie jej chýbala štvorka a teraz sa pýtam, že od 0 do 100 na koľko percent sa máte rada? a ona 60 alebo koľko aj vravím vy 60 že tu sa pozeráte na mňa to vždy tak úsmevne to hodím lebo tak ja mám e, môj výzor je taký plus minus priemerný až nadpriemerný s tým niečím čo mi na tvári narástlo ale e, samozrejme tá predstava toho že čo je pekný človek A no by... práve že čo mu potom hovoríte 100% No veď, ale napríklad ja sa mám rad na 98 a 2% sú veci, ktoré postupne už dolaďujem. a to je jedno, že mám možno trošku väčší nos, to je jedno, že možno som trošku štíhli a to sú veci, ktoré keby som si mal napríklad sám vyberať, že chcem si poskladať sám svoje telo, svoje vlastnosti, no tak si tam vytunujem iné veci, ako nedám si tam ako duša, že poviem, OK, chcem, aby mi uh, v puberte narastol väčší nos, aby som potom v škole riešil a vysvetloval a riešil tie útoky na to, lebo v podstate každý z nás prechádza niečím a Dneska, keď zobereme človeka, ktorý má 20 rokov, tak jasné, že má zranenia. Keď mu ich neurobili rodičia, tak to mohli urobiť starí rodičia. a kto neurobili starí rodičia, tak Sú to... Sú médiá, cez ktoré sa mohol niečo dozvedieť? A o... tak to urobili deti v škôlke, v škole. To znamená, a, e, ja sa chystám na jeden taký špeciálny kurz v rámci výchovy detí, čiže to bude zase zaujímavý pohľad a ten psycholog, ktorý to robí, tak reálne on hovorí, že väčšina, my máme do šiestich rokov vytvorené určité veci v rámci nášho mozgu a tie sa už nedajú zmeniť. Že už tam do, dohradne viete nič, takže je veľmi dôležité, že napríklad ako deti, ktoré sú týrané a zatvárané niekde v tmavej komnate, tak oni, keď majú napríklad, že sa im podarí utiecť z tej rodiny, tak oni nikdy už nebudú schopní sa tak socializovať, oni nikdy sa nebudú správať a, tak, že si poviete, jej, ten človek je aký dobrý, aký milý, lebo v podstate ten mozog je poškodený v tej vývojovej fáze, sa nenahrali tie určité programy, tie určité vzorce a to spôsobuje, že potom ten človek sa správa ďaleko inak, ako by sme to očakávali. Takže preto to, kde by sme mali fakt najviac investovať a o čo sa najviac zaujímať, je náš život a to, že aký majú život druhý ľudia ako Prečo by som sa mal tým trápiť? Lebo toľko je životov, že to by ste sa utrápili. No jasné, ale zoberme si, že čo robia ľudia. V podstate sledujú sociálne siete a sociálne siete, keď pozriete, tak sociálne siete majú dneska kult tela. To znamená, keď mám zaujať, tak či si otvoríte Instagram alebo Facebook, alebo čo, tak tam vidíte, ako sa polonahé baby fotia uh -huh, a, predvádz a, a predvádzajú. A, a keď zoberieme zobereme zase chlapov, no tak zase polonahy chlapy sa tiež fotia predvádzajú a, a ukazujú, čo majú. Ale to nie je nejaká veľká hodnota, ktorú v podstate tomuto svetu prinášame. No a samozrejme, keď sa niekto taký z uh, trošku uh, inak vyformovaným telom uh, pozerá na takých ľudí. A ešte má za sebou nejaké zranenia a programy od rodičov, že teba si nikto nezobere, pozri, aká si tučná, škaredá, hlúpa. Tak ako ten človek môže žiť pekný, šťastný život, pritom, aby si posluchači uvedomili, každá osoba na tomto svete má svoju spriaznenú dušu. Je jedno, aké máte oči, uši, úsmev, vlasy, nevlasy, nos, je... Nos, je, je jedno aké máte zuby, je jedno aké máte, akú máte postavu, či sú tam väčšie prsia, menšie prsia, či tam je väčší zadok, chlapi väčšia výbava, menšia výbava, to je úplne jedno, lebo každý z nás máme energeticky takúto spriaznenú dušu, s ktorou keď sa stretneme, ona nás miluje ako celok ona nie je taká, že povie počúvaj, krásny si len vieš, na ten tvoj nos musím niečo zakrýť, lebo ten mi strašne vadí, alebo nemôžem sa na tebe dopozerať do tvojich očí lebo vieš, máš ich od 2 mm viacej vzdialené od seba, ja som zvyknutá že nie sú tak ďaleko od seba čiže táto spriaznená duša nerieši takéto banality, samozrejme to riešia ľudia ktorí, keď idú do vzťahu cez hlavu, čiže cez ten softvér, že mám nahratú nejakú víziu toho, ako ideálne by mal vyzerať môj partner a keď ho budem mať, tak ja budem šťastný. S prepačením na Orave za tomu hovorí riť palou, lebo není to pravda, lebo vzťahovo my si vždy pritiahneme Uh, môžeme mať napríklad uh, milenca, ktorý je identicky mne. Že máme neuveriteľne veľa spoločného, ale váš partner vždy bude opak vás. Čiže... No, lebo keď to skončí, to čo teda tí dvaja milenci zvyknú riešiť, tak si s ním nemáte čo povedať. No, uh, nie, alebo vy môžete fungovať, ale vám sa počase v tom vzťahu staratí. Taká tá iskra toho vzťahu, lebo keď tam sú všetky veci rovnaké, že jedného z hostí, čo budeme mať o chvíľku, je môj najlepší kámoš a my sme sa stretli na jednom kurze, že nás ubytovali spolu a odtedy my sa priatelíme. To znamená, my keď sa stretneme, tak my sa hodiny máme o čomkoľvek rozprávať. My ja si ani nepamätám, že by sme niekedy išli do nejakého konfliktu alebo do nejakého sporu a vždy hovorím, že keby a mám to tak geniálne zoradené najskôr pôjde moja mužská láska potom pôjde ženská láska a keby on bol žena tak ja sa s mojou manželkou rozvedem to vždy tak hovorím úsmevne, a, a, a žil by som s touto ženou, u uvozovkách, lebo on má identické veci, miluje šport, je tvorivý, kreatívny. Sediam jeho boxerky. Áno, sediam jeho boxerky, takže uh -huh. tieto veci. Čiže je tam veľmi veľa spoločného, lenže to, čo som pochopil. A to bolo také, že moje tiež metrixové, jeden z programov, že keď je niekto takto identicky ku mne, že s ním by som vedel žiť šťastný život. Ale v tom vzťahu, a to je to, čo aj my rozoberáme dátumy narodenia, že keď je manželský pár, a je to napríklad Jinová zem, Jangová zem, čiže tie elementy sú rovnaké, tak uh, tie, ten vzťah je taký, že dobrý ale dobrý je zatri, že tam chýba taká tá iskra, taká tá vášeň, taká tá energia, čo na začiatku tam bola. Ale potom ten vzťah je, že my sa máme radi, my sme šťastní. Ale keď prídete pozrieť tých ľudí, tak zistíte, že oni žijú, ale mne tam chýba taká tá radosť, taká tá drzosť, taká tá provokácia, mhm. taká tá... Také, že si poviete, že niečo, to tu, niečo tomu chýba. No a to niečo vždy vytvára ten opozit. To znamená, že pa, môj partner, keď zoberem a dneska keď sa bavíme, keď mám napríklad že párové konzultácie, tak ten pár má vždy opačné vlastnosti. Čiže keď je žena detajlná, tak ten partner je väčšinou všeobecný. No. Takže ona si pekne tak ukladá veci do skrinky, v kuchyni, kdekoľvek topánočky a, a veci a on príde a bum, uh, všeobecný uh, ponáhľa sa, lebo musí niečo vybaviť, alebo chce vyskaziť svoju manželku a šuchne bundu do kuchyne na toto. A, ona, a tam nepatrí tá bunda. A teraz začne tašku si da niekde, kde to nemá byť. A preď ho no. Vy idete po byte, ukladáte si veci len tak priebežne a už keď sa vraciate, už to tam nie je. No, lebo tá detailná to ano. odklada za vás. No a napríklad takíto ľudia to berú presne o tom, že on si ma neváži, on ma nemiluje. Ja mu to hovorím 10-20 krát. Ale tak ako napríklad naši poslucháči vedia, že nedokážem zmeniť... Uh, nejako svoje vlastnosti, ktoré som dostal dané z datumu narodenia. Čiže keď som jangovikou, neviem sa správať ako inová zem. A obrazne povedané je to o tom, že keď mám modré oči, nemôžem ich mať hnedé. Keď mám napríklad hlavu, ktorá je viac okrúhla, tak ju nemôžem mať podlhovastú. Čiže to sú veci, ktoré neviem zmeniť. A takisto to nevedia zmeniť ľudia, keď majú program, že sú detaľní, tak ho nevedia zmeniť na všeobecný. Oni sa vedia dostať, že keď zobereme, že tu úroveň, že 10 je extrémne detailný, čiže topánky si ukladáte tak, že máte takúže podložku, ktorá má nejaký rozmer a tieto pánky si tam uložíte a tieto pánky sú uložené plus minus pár 1-2 mm že ako keby ste to vymerali pravidkom. Ale detajlný si ich to hodí krížom, alebo ešte na vaše. Takže reálne ten detajlný, čiže keď je tých 10, tak on sa vie dostať, že na 6 alebo 5. Ale on sa nevie dostať na 2. Čiže to už je úroveň všeobecného. A zase opačne, niekto sa nevie dostať na viac ako na 5. No jasné. A ten všeobecný, že ja som všeobecný, Takže odo mňa, keby, a mám manželku pannu, takže ona... Stále ešte. Áno. A, a ona v podstate je ešte aj detajlná, mm -hmm. takže ja som sa, keď ju mám rád, tak som sa naučil, že niektoré veci si snažím sa systematicky ukladať. Ale to, že niekedy ten sveter na tej stoličke, kde nemá byť, nechám, mm -hmm. proste sa stáva. A toto je o tom, že keď by ľudia na začiatku vzťahu toto pochopili, tak nikto z tých partnerov nebude hovoriť, že ty si ma nevážiš, ty do kolečka robíš to, alebo robíš tamto. A aby sme neboli takí, že ženy sú detailné všetky, to nie je pravda. Jasné, sú chlapi, ktorí sú detailní a ten chlap detailný má všeobecnú ženu. Čiže tá príde a presne sa vyzlieka tak, že ide po chodbe a takto všetko hádže a necháva také stopy, ako keby ju niekto v spálni čakal. A ona nie, ona len prišla z roboty a ten detailný vraví, bože draha. Prečo si to neodložíš? Prečo tu to tuto musíš hádzať? Prečo ja to budem za teba ukladať? Kde? A teraz ide ten Metrixový program. Veď žena by mala byť tá, ktorá robí poriadok doma. Jo, žena by mala byť tá, ktorá toto u u uklada. Nie chlap a on ide s tým programom, lebo to videl, že ako to majú doma nahraté. Takže je veľmi dôležité a aj tento maratón Budeme mať smerovaný presne týmto smerom, aby sme a, ukázali posluchačom a skladali tú úroveň, že telo, mysel, duša, aby tí ľudia vedeli, alebo aby každý najviac energie venoval tomu, aby bol schopný spoznať, vyladiť a zdokonaliť sám seba. Lebo ak spoznám, zdokonalím a vyladím sám seba, tak všetky moje vzťahy budú xx násobne lepšie. Ja sa stanem lepším človekom, ja budem robiť lepšie veci a to spôsobí, že moje okolie sa okolo mňa postupne, pomaličky alebo rýchlejšie môže meniť. Ale aj to máte odstupňované, lebo darmo si vy poviete, že dám to na desať. Čo myslíte, že dáte? No, no, že treba aj v tomto smere telo mysel duša, že to doladím do desiny. No nie každý má na to, aby to doladil do desiny. Jasné, ale napríklad ja takisto mám nastavené, že chcel by som byť jasnozrivý, chcel by som ten mozog uh, využívať, lebo my mozog využívame plne, ale jeho funkčnosť používame tak na 4-5%, Čiže mozog, všetky tie časti toho mozgu my zapájame, ale my nepoužívame ten maximálny potenciál. Čiže keď sa bavíme, že od nula je, že nič a sto je maximum toho, no tak na to je napríklad do veľmi dobrý film Lucy, kde bolo ukázané, že kam sa dopracujete, keď používate 20% svojho mozgu. A zoberme si, že väčšina ľudí, keby... Na, používala na 20% e, funkčnosť svojho mozgu čiže schopnosti toho mozgu tak oni majú dokonalé vzťahy majú obrovské množstvo peňazí, sú vitálni, zdraví čiže by skoro, ni, e, skoro nič neriešili ale my mozog používame na 3-4% a čudujeme sa prečo niekto je lepší v tomto prečo niekto je lepší v tamtom a namiesto toho, aby sme sa zaoberali sebou. Čiže tak, ako ste pekne povedali, že naša snaha v tomto živote, a my sa tu budeme baviť aj o tom, ako to telo vitalizovať, a pointa nie je dožiť sa 120 rokov. Pointa nie je dožiť sa 80 rokov. Ale pointa je... Aby sme na sebe pracovali tak, aby sme mali dostatok sily, dostatok energie na naplnenie svojho poslania. Čiže na úlohu, prečo som na tento svet prišiel. Čiže majstri nerobili tie veci, aby oni si prišli a teraz chodili po, po nejakom kláštore alebo nejakom v prostredí, kde sú ľudia a teraz chodili, že pozrite, ja už mám 119 a vy, vy máte len 85. Vy ste nikto. Ja som niekto. Čiže tam tí ľudia a, pracovali na, na týchto úrovniach preto, aby mali dostatok času, aby napríklad pochopili niečo, urobili niečo, vykonali niečo. Čiže a toto je tá snaha. Takže preto aj vznikli tajomstva zdravia, preto aj robíme to, čo robíme, lebo ja sa dneska teším a aj keď nie so všetkými ľuďmi a všetkými posluchačmi som sa stretol, lebo ich máme veľa, ale minimálne, keď počujeme spätnú väzbu tá od poslucháčov, tak vidíme, ako napríklad táto relácia, ktorá už fun funguje viac ako 8 rokov... Jo, dlho sme... Už sme dlho, už to nikto... A to teraz hovoríte iba o tajomstvách zdravia? Nie. Od... Lebo predtým sme mali U... ešte spoločné sedenia. Áno, áno. No sme si to... Odkedy už... sme začali, veď No my budeme mať teraz 14. januára 11 rok, nie 11, v 2000... Koľkom? 14. sme začínali a už vidíte, aj to letí, že si to už aj nepamätám. Ale 14. január to bol a vy ste prišli tak po roku zhruba... Lebo to sme boli na Kapitulskej už na prízemí, že? ano. Hey, hey, no sa... ja, ja viem, že to je plus minus nejakých 8 rokov. No určite. 9, už môže teraz ano. začínať. Čiže reálne... No prvý maratón sme mali v 2016 No, 2016. A teraz máte 26. No, takže... A museli sme už pred tým maratónom sa stretnúť. Áno, áno. No, takže... takže vidíte, že to je 10 rokov. No, takže už je to... Musíme, musíme to od, odskúmať. Musíme sa pozrieť, že kde vlastne to začalo, v ktorom dni. No, tak to skúste pozrieť. Čiže reálne a... a... Vďaka tomu, že tak zoberme si, že už sme tu viac ako 10 rokov a teraz zoberme si, že koľko neuveriteľne ľudí som stretol. A aj v Bratislave, keď uh, my máme tam uh, fast food a uh, občas sa zastavia ľudia a povedia, pán planeta, ja vás počúvam, a ďakujem, lebo napríklad zaviedol som si polievky a neuveriteľne mi to zlepšilo toto a toto, alebo vďaka, vďaka informáciám, lebo to nie je vďaka mne. To, lebo zoberme si, že tie informácie sú rôzne. To, že ja sa snažím to nejakým spôsobom prefiltrovať, upratovať a dávať v takej tej, ako keby, čistejšej forme. No 13 je... rokov máme tento rok. Čiže my sme sa stretli pred nejakými dvanáctimi. No, to bude podľa mňa menej, ale pozrite to, aby to bolo. Podľa mňa no, to nebude, že rok po, po vysielači. Určite v druhom roku to bolo, lebo to sme sa stahovali z tretieho poschodia na prízemie a tam sme začali potom po roku vysielania a v tom čase... Mám pocit, že ste no, sa... No ale dole byali. ste mohli byť... Uh, koľko ste boli dole? No, než sme sa presťahovali zase sem, tak to chvíľku trvalo. No, takže tamto mohli ste kľudne 2-3 roky vysielať, kým som prišiel. To áno. To áno, áno. Takže to pozrieme, zistíme, aké máme výročie. <laughs> Veď vieme pozrieť, minimálne možno naša šarmantná asistentka Datumová. No tá sa vie v tom zorientovať veľmi rýchlo tak sa možno do toho pozrie, lebo aj on nahrával všetky kôpky snou aj také, uh -huh, uh -huh. Na, na stránku. A tu bude, ten nám povie, on je na tieto čísla Macher. No mal, mal by byť, takže zase, zase, uh, či, čiže keď sa budeme baviť presne o tom, tak uh, táto relácia a všetko to, čo aj robíme, robíme preto, aby sa v podstate tí ľudia v tom živote posúvali, aby mali informácie, ktoré im môžu pomôcť. A tak ako dnešný ten maratón bude smerovaný egoisticky, to znamená a nie egoisticky k druhým, ale k sebe. Lebo ak ja sa začnem starať o moje tri deti, to znamená, že telo, mysel, duša a ja neviem takisto kam to dopracujem, ale Mám minimálne snahu sa dopracovať k tomu, aby som sa dopracoval k tej dokonalosti. E, dokonalosť je napríklad, že 100% a 100% používa mozog, ale keď sa mi podarí napríklad dosiahnuť v rámci používania mozgu, že sa dostanem napríklad na 20%, tak to je XXXX násobne viac, ako keby som nerobil nič. Lebo väčšina ľudí je dneska a ich život je nastavený tak, keď to zoberieme z pohľadu uh, fyzična, ja nemôžem nič zmeniť, lebo to je genetika, lebo ja som sa s takým narodil a ja takto fungujem. Keď to zoberieme z pohľadu Slovenska, tu nedosiahnete nič, lebo vláda je taká, okradajú, klamú, podvádzajú. Náš štát je úplne náhovnosť prepačením. Mali by sme sa niekde inde narodiť. A za všetko môže Fico. A za všetko môžu politici. A ja hovorím, ale zoberte si, že ak dobrí ľudia utečú z tejto krajiny, tak ako bude fungovať tá krajina? A keď sa ideme baviť, a budeme, sa, budeme tu mať manželku, čiže budeme sa s ňou rozprávať. manželku. Áno, budeme tu mať moju manželku. A takže budeme sa aj s ňou baviť a jednu z tých častí sme dali také, že vysoká škola, že budeme vstupovať do tej úrovne. A trošku ako keby také, že pre niekoho si povie, že toto je čistý úlet, ale preto je to o tom, že ten maratón je nastavený tak, aby tí ľudia videli, že kde by som sa mohol dopracovať, lebo ja keď som mal plus minus niekde 22 25 a stretával som majstrov a videl som ich schopnosti, tak ja som povedal, že prečo by som mal nasmerovať život len tým smerom že čo jem koľko peňazí mám na účte a na akej dovolenke som bol, veď to je prázdne lebo zoberme si Metrixový program je nahradý taký, že mám sa narodiť, mám prejsť detstvom, potom je tam puberta, kde mám bojovať s rodičmi a odstrihnúť sa od rodičov, potom mám e, vyštudovať niečo, nájsť si prácu, potom si nájdem ženu mojho života alebo muža mojho života potom máme spoločné deti, potom máme svoj dom so záhradkou a ideálne psík, mačička, nejaké zvieratko a potom ešte sa tam hovorí, že mám zasadiť nejaký strom a potom je čo? A potom je konec Metrixového programu. Čiže a potom ľudia prežívajú namiesto toho, že by si mali uvedomiť, že je tieto veci, či mám alebo nemám, nie som lepší človek. Čiže keď mám uh, manželku alebo nemám manželku, ja nie som lepší človek s manželkou alebo bez manželky. Uh, ja nie som lepší človek, či mám jedno dieťa alebo päť deti. Ja nie som lepší alebo horší človek, či bývam v byte alebo v dome. To znamená, toto sú všetko len metrixové nastavenia, ale otázka je, ako zistím, že som lepší človek? Tak sa pýtajte svojho okolia, že keby ste sa na mňa pozreli a mali povedať, že aký som človek, tak čo by ste o mne povedali? No a keď vám ľudia povedia, že si lenivý, si taký, si hentaký, no tak nemám sa vyhovárať a nemám im vysvetľovať, to vôbec nie je pravda, pozri, aj toto som urobil, aj tamto som urobil, ale keď sa ľudia na vás takto pozerajú, tak to znamená, že im niečo zrkadlíte a keď to povie jeden človek, tak to nemusí byť pravda, ale ak to hovorí viac ľudí z vášho okolia, tak asi to máte. A samozrejme, jeden z programov je, že ktorý máme od detstva na hraty, že ale ja taký nie som a začneme sa vyvíňovať, vysvetľovať. No a ja som tam, kde som, iba z toho dôvodu, že som videl majstrov a som si povedal, že ak toto dokážu ľudia na svete robiť s myslou, alebo s telom, alebo dokážu takto harmonizovať telo, tak chcel by som sa naučiť to. No a na svojej ceste, keď kráčam, tak ja sa ľudí pýtam, v čom sa mám zlepšiť. Ja nehľadám odpovede ľudí, že premasirujte mi ego, Čiže, tak ako našim posluchačom hovorím, že pre mňa nie je to, že napíšete, že pán Planeta veľmi pekne ďakujem za to, čo robíte, ale pre mňa poďakovanie je, že napíšete príbeh, že poviete, viete čo, ja som sa tiež začal zaoberať zdravým životným štýlom, alebo začal som cvičiť, mne to do života prinieslo toto, toto, toto. toto. Alebo... Počúval som vaše relácie, zaviedol som si toto a do života mi to prinieslo toto a toto. Alebo pochopili sme ako rodina elementy a náš život sa zmenil takýmto a takýmto smerom a toto je to, čo je pre mňa poďakovanie, to, že niekto napíše, že aký vy ste múdri v ale nie som múdry, lebo keď zobereme jadrovú fyziku alebo keď zobereme napríklad programovanie, tak ja som tupý ako bota v týchto veciach. <laughs> Takže zase je to len relatívny pohľad na seba a keď je človek v súlade sám so sebou, tak môže o sebe hovoriť takýmto spôsobom a ja keď poviem, že som tupý ako bota, to neznamená, že by som sa nemal rád, že niekto povie, no planeta povedal, že sa má rád na 98% a povie o sebe, že je tupý. Takže to je není pravda, lenže ak vy počúvate môj tón hlasu, a počujete intonáciu hlasu, lebo a, v rámci komunikácie a, slova, ktoré hovoríme, vytvárajú len 7% vplyvu. Najväčší, v, e, najväčší vplyv je tón hlasu, gesta, mimika, ktorú pritom máte. Lebo keď vidíte napríklad svojho manžela, manželku, a on vám teraz hovorí, jasné, že ťa milujem, jasné, ty si najlepšia žena môjho života, čo bez teba by som neprežil. No tak tá žena vie, čo, čo tie slova znamenajú, ale pritom slova hovoria, že, že tú osobu milujete, ale tón hlasu a gesta, a mimika vašej tváre hovorí, že najradšie by si sa mala odsťahovať, zbaliť kufre. Dnes je ten krásny deň. Ne, nie. Dnes by to šlo. Dneska, dneska vypadni. Čiže to sú, to sú tie veci, ktoré nás vždy prezrádzajú. Aha. A preto aj uh, robievame kurzy a vzdelávame ľudí, lebo keď viete a dokážete sa naučiť čítať ľudí, tak vidíte, že ten svet je pestrofarebný, Že ľudia, aj keď o sebe hovoria, že akí oni sú šťastní, a keď niekto povie, a ja sa teraz vždy tak usmievam, lebo tým, že už o ľuďoch viem veľmi veľa, alebo do, určité množstvo informácií, tak keď mi niekto povie, my sme šťastná rodina, my sa máme radi, ja vrejím, môžem priznať na navštevu? Ja by som sa rád s vami porozprával, keď vy ste taká šťastná rodina. A teraz začal klas otázky, aby som videl, že posadím si manžela, manželku a dám otázku. Tak mi povedzte, prečo ste spolu, čo milujete na manželke, čo na manželovi. A teraz len sledujete mimiku, a vidíte, že či sa niekto usmieva a teraz rozpráva, alebo je niekto zdesený, ty brďo, čo poviem. A bývali také súťaže, kde ich posadili chrbtom k sebe, každý mal v ruke jednu tacku, že áno, a druhú, druhý lopárik, že nie. A teraz odpovedzte súťaž, súčasne na túto otázku. A teraz ste videli, ako dvíhali lopáriky, že v koľkých sa zhodli. No veď e, reálne zobereme, že keď zobereme bežný klasický pár, tak e, on sa zhodne, čo ja viem, tak 10-15% v odpovediach, lebo na to, aby sme sa zhodli vysoko, my museli by sme sa rozprávať, ano. museli by sme otvárať témy, museli by More sme... More alebo hory. Áno. A už vidíte rozdiel. No, toto nie je taká ťažká otázka. Nie ale tiež to dokáže pobaviť odpoveďou. Jasné, ale toto nie je až taká ťažká otázka, lebo tak vie ten partner, aj podľa mňa taký, že priemerný chlap vie, že keď dal niekto otázku, že more alebo hory, tak vie, čo chce manželka. Len tu je zase vec, že ako oni premyšľajú že či on premýšľa, že čo má rad manžel... Či by rada urobila radosť mne, alebo chcela, aby som ja urobil radosť jej. Tak. Čiže keď sa dá otázka, že kde ako rodina by ste najradšej išli na dovolenku, no tak tam už je konkretizovaná tá otázka, tak ako rodina, tak ten chlap vie, že dovolenky vyberá manželka, manželka má rada more, takže zdvihne more. Aj keď ja mám rad hory. Ale... Toto sú také, že ľahké otázky do toho vzťahu. Sú otázky také, že keby ste dali, že čo ja viem, vlasy manželky sú na treťom mieste to, čo na sebe najviac miluje? A teraz áno, alebo nie? No. No, záleží, čo je prvé a druhé. No veď, ale to je o tom, že to by som mal poznať. Čiže keď to poznám, keď viem, čo moja manželka alebo môj manžel na sebe má rád, tak áno, len ste si nikdy repliček takýto nezostavovali. No ale o čom, ja hovorím, že o čom sa potom vy doma rozprávate? Že bavíte sa o tom, že... O vlasoch sa možno vôbec nerozprávajú. No ale to by sa mal, lebo keď vidím, že Hej? napríklad máte... Každý? Áno, <laughs> ka Nemusí každý, keď niekto má taký, že moderný účest. Áno, a, alebo je, ani dlho by nerozprával, lebo nemá o čom. Ale keď máte napríklad, vidíte, že máte partnera alebo partnerku a on o tých vlasoch stále rozpráva, no tak sa otvorí tú tému, tak sa zistím, že drahý a, alebo drahá, a, tak mi povedz, že aké napríklad je ideálna ideálne tvoje vlasy, aké by si chcel mať, aké by mali mať dĺžku a sa o tom porozprávate. No a keď si zobereme, tak toto sú veci, že keď prídu páry, tak oni napríklad základné otázky vôbec nevedia zodpovedať. Že keď ja sa ich spýtam, že jazyk lásky, čo má, ktoré veci na sebe milujete, aké sú fyzicky, čo miluje na sebe najviac manželka alebo manžel, alebo aké vlastnosti, na sebe obdivuje manželka, manžel, v čom je dobrý, tak tam sú, toto sú veci, ktoré keď ja nepoznám, tak samozrejme v tom vzťahu budú vznikať konflikty. Lebo ak ja napríklad viem, že jednotka sú oči u môjho partnera alebo partnerky, tak nemôžem sa ráno zobudiť a poviem drahá, ty máš opuchnuté oči. No to je čistý prúser, to je ako keby ste jej povedali, že je škaredá, hlúpa, lenivá. To keby ste tieto slova povedali, tak jej to menej ublíži, ako keď jej poviete, že má opuchnuté oči, lebo oči v rámci jej a v rámci svojho jej vnímania sú jednotka, ktoré ona na seba miluje. Hm. Ja som medzičasom sa snažil dohľadať že ten termín áno. a mám pocit, že naozaj najstaršou bude relácia zo 16. mája 2014. Takže pozrieme, uvidíme, čo povieme. 16. 5. 2014. Že tam ste boli premiérovo hostom. No dobre, tak... Uv... A počkáme si, čo nám povie, Mišo. Keď, keď príde. Ak, ak príde. Ak vôbec príde, ak... lebo zatiaľ sa nehlási ani SMS-kou, že kde je... Ja možno ten si ešte spinka pekne v perinke a naúbe mu zavoláme, ak sa konečne dovoláme. A, a, a zist... anduláky ho nezobudia. A, a zistíme, že fakt dneska, my sme sa bavili o tom, uh -huh. a verejme, v pondelok si bol kde? No, veď v pondelok to musel počuť. No, veď aj to potvrdil. Aj potvrdil. No, veď tak... Pozrite sa na ňo, ptáka, jarabáka. Takže nevadí, veď, my, my, my dvaja sme takí málo zhovorčiví, a pretože mm -hmm. sme takí, že málo zhovorčiví... Tak nebudeme na to sami predsa. Takže nebudeme mať sami a budeme mať hostí, ktoré... Budeme... Už o chvíľočku budeme mať prvého, že? Áno. Máme už aj poslucháčov. Mirka sa pýta, alebo respektíve poslala vetu, že chlapci, dajte ešte raz tú prvú indíciu, prosím. Á, <lávajú> <lávajú> <lávajú> ah, tá je žolíková. <lávajú> takže... To je dvojnásobne žolíková. Áno, tak, takže budete mať žolíka, ale táto je za dva body. Ano. Takže budeme vidieť, kto. Kto je taký, že s nami odsačný a poctivý a, a počul to, čo bolo treba počuť? Lebo zoberme si, že keď sa bavíme o tom, že mali by sme sa venovať e, sebe a mali by sme sa učiť vidieť a počuť, tak samozrejme niektorí ľudia, to nepočuli. ale vy keď ste to rozprávali, tak ja som povedal, máme prvú indíciu a, a keď sme teda dali pesničku, tak uh, sme si to takto odklepli, že aj Peter krši,ek to tak vnímal a ja som to tak vnímal, lebo tam to bolo povedané mm -hmm. a bolo to... Uh, nebolo to v strede toho celého. Čiže v podstate to fakt musí byť človek hlúpy, hluchý a, a samozrejme slepý môže byť, lebo nám oči nepotrebujem, ale tam musí byť že fakt hluchý, aby ten človek nepočul tú indíciu. Ale ak pritom žehlím alebo ešte niečo robím, tak samozrejme, že toto mi môže utiecť. Mhm. Ale ak ten mozog je schopný tak som to tam určite počul. A budeme vidieť, a to je taká habaďúra, lebo ja sa teším, že Peter Kršiak, preto môžeme tak dlho spolu vysielať, lebo on je podobná moja krvná skupina, že má tam takého čertíka, <laughs> takého provokatéra, a hlavne a má tam sebe aj tú drzosť. A prečo by sme to zopakovali? Nie, budete, no. mať, budete mať žolíka a je veľmi dôležité, že kto to počúva od začiatku. Šťastie praje pripraveným. Tak. A dáme druhú indíciu. teraz nech majú tí, ktorí neskôr vstali, ano. aspoň jednu, tak a teraz poprosím vás, čo dáme ako druhú indíciu? Tak druhú indíciu tu máte takú peknú matriošku a... Áno, to doniesol jeden pán, ktorý chodí aj do Ruska. Takže dáme tu teda matrioška. Matrioška... A... A prečo dáme matriošku? Lebo dneska sa budeme baviť o tom, že budeme chcieť otvárať tie úrovne hlbšie, Čiže telo, mysel, duša. Uh -huh. A keď sa pozrieme na tú najmenšiu, tak to je vaša duša, ktorá v podstate je najdôležitejšia. Čiže keď sa dokáže človek sám so sebou prepojiť, tak potom úplne, úplne inak bude fungovať. Takže preto dáme matriošku. Dáme matriošku, dáme pesničku a po nej už privítame prvého hostia.